Hippopotum. זהו סיפורה הטרגי של בן. בן ילדה כמעט כמו כולם, אך בשני הבדלים. ראשית, יש לה שם של בן, ושנית, בן חריגה מבחינה סטטיסטית. כל מה שלא קורה לכולם, קורה לבן. מרגע לידתה פקדו את האסונות הרבים. כבר לידתה פגע בברק, שנתן לקוחות כוחות שמיעה על-אנושיים, אך אחרי חמש שניות הגיע הרעם ועשה אותה חירשת לכל החיים. כשהייתה נערה בעת שנסעה ברכבת ההרים בלונה פארק, בגלל טעות דהרו שתי רכבות הרימה אחת לקראת השנייה, והבלתי נמנע קרה במטוס והתנגש בהן. מחלתה של בן להיות חריגה סטטיסטית, הינה חשוכת מרפא. עד שיום אחד, בניגוד לכל הסטטיסטיקות, החלים בן ממחלתה. ברוב שמחה עשתה מסיבה, ולשם כך סחרה את הלונה פארק ועלתה על הרכבת ההרים. ושוב, בגלל טעות דהרו שתי רכבות אחת לק השנייה, אך הפעם, חמושה במצנח, צנחה לה בן בשמחה, בעוד המטוס מתקרב. אך אבוי, המטוס חיכה לה למטה מאחורי הטלפון הציבורי, והרג אותה. כבר שלוש שנים שבן לא מסוגלת לזוז ממקומה. דברים שברורים לי ולך, כמו לנשום, לשתות, להטיס מטוס, <laughs> <laughs> לא ברורים לך ללוכלל. תרמו לבן ביד רחבה. תודה רבה.